ا ویل شدی دا ادخل الصرح دنه نشه بنگلیتا فلم ما راذوار کلا دا بنگلا حسبه دغه مان یو کپ دی جو روبو وکشفاتن ساکه ها پنسیو چه دګری د پندونا دا سی پنسی دا مقصد نه چې داږي په خوبا نیويختو او خلکو ویلو چې راځي په خوبا نیويستري سليمان علیہ الصلات والسلام اور تداهی له چله زیدہ خبره وروختو ویني بی در تورغه د گوسلیو دروغ دی پیغمبرانو په شان باندې داغ دی سلیمان علی السلام چې دا دومره کار کوله چې دا غي تختې راوړې شو او غیره واستې شو نو دوی ورته نشویلې چې اچې کپنسی ها دا خو دومره طاقت راشیدو او دومره وزیرانو ور سره پیریا او دیوان الله دا تابع کړيو انسانانه تابع کړيو نو دا ورتن شوېلې د پیغمبر سره چې د چا دښمنۍ ناغه پسونه سره اعتراض کړي سونه سه الزام بلګي یو رګ ور لګوري یو لار ور لګوري چې الزام پیولې وي دا د دې په خوب باندې ویختو په پاندو باندې چې دا ښکارشي او سلیمان عليه السلام ور سره ویاني کاوکی دا سلیمان عليه السلام اصل حقیقت خبر ادعا چې سليمان عليه السلام دی تا غزور خوړو چې تاماته لګ ډالې را لګلې ده ورشي تاسو په تحفه باندې ستومانکم اوات تکبر و مال متکبرین توازون تکبر د متکبرینو سره دا توازو ده چې سره متکبر دې داغه په مخې و متکبره ګرځي دانې چې داغه مخ کې ځان ندي سي کوله کچر کا جوړه کی اوس اوس بس ندي غلې نه نه داغه مخ کې غټ تکبر کوا ده چې تکبر د متکبر هغه تکبر ختم شي چې کله یو عاجز طالب دې دا داغه په خوا کې ډیر نرمه و نازغه زانورت ابيخي عجز کورته چې زستا خادم يم د غریب سړي سره چې عاجز خو یې هغه سره نرم غونډ کېنه او زانورت ابيخي نرم کا او چې څوک متکبر وي قالینونو باندې د سپلو سره ګرځبیا اودا پروا مکه وچیاله سپلی با می ښاوي قالین می ښاشي ورزه په لغشان اوی داغه تکبور بیا او خایا په خپل تکبور یې سومانه کا تحفا خود دلش دات زتا بدستو ماناكم وقشفتان ساقيا پینسیو جدگلی دخبلو پندونا قال اینهو سرهم ممراد یقناً داخو بانگلدا جوڑشو دا من قوارد ششونا قال دویدی ربی رب زمان ما ظلم کرے زانسرا واسلم تو ما سلیمانا تابدار عمد سلیمان لے سلام سرادا الله دو پارا چرب دمخلوقات فلقض ارسلنا الى سمودا خامسو علها تدایسرال لیگلی سمودیان اوتایو ددی صالح علیه السلام دوه واقع ذکر شوې عالم الغیب یو الله دې او ګور موسی خبر نشود امصا او ګور خبر نشود مملک کرد دبیل قیسنا اوس دوه واقع نو ر ذکر گئی چې بچاو او خلاصیا سلامتیه زو ورکو ولقد ارسلنا الی سمود علیګلی سمودیان اوتایو ددی صالح علیه السلام دا ویلی چې با دکید الله فیزا فرقانی یخت شیمون نا صبدی دوډا دو لشی جګړې کولې وییز وی ما کومه علمت استاجلو نا ولې تلوار کوي بیسې ادي پازا مسجدني کینا لولا تستغفرون الله ولوبخنه غواړي د الله نه لعلکم ترحمون خامخاجره نور باندې شي قالو تو يرنا بیکا وی دی منگا نسبرد استیروالی کو دادوا چا داجی تاسو ردی استاملګری سپیر دی تاسو پیری زمون خارور ولیو خو چې ترالی غورور ولیم را ل قال طائركم عند الله 20 زاد بطالست تاسو د پنځه د الله عند الله دا الله سخر بلان دومبل کې تاسو قومندوستون یو قومي فتنه کې چولې شي وي وکانه فل مدينه وبخاری کې تیسه راته نه بدماشان يفسدون فل ارض ايش فساده کو بزنه کې کوي اوي نه کوله قالو دې تقاسمو بالله قسمونه کوي یو باندې له نووب د نهخ مخه خا چپاو به کو په دوبانې واهلو ف د د سله نهقول ناب بیا بهوالي ولې ی واري د د دا ما شایدنانو منګه حاضیر محلکه هلی زیرهلهقد د هل د دته وناله سوقون باول اورس باندې رنگ دوی زیال شو چې کلهغه اوه حمله کلا په دویم اورس باندې رنگ سور شو او په دریم اورس باندې رنگ تور شو اودای نه کول چې سليمان عليه السلام د صالح عليه السلام ملګرتي کړه او تو به یې ست ویل کدی موسی عليه السلام د قوم غوندی آزاد کیږيږي کله رنگ یو شان شي کله بل شان خوش کله بیا د سليمان علی... د صالح عليه السلام د مرګ تنظیم وکړ نو الله هلاکولو تبای کله وما کرو مكرن وما کرنا مكرن وي تدبيرو نو قلل تدبيرو ناكوال با... وما کرنا مكرن خبر مكويلة او منغا تدبيرو نو قلل تدبيرو ناكوال وهم لايشرو ناو دين پويدل فانظر وغرا كيفا كنا سرنگ شاقبت انجام دا تدبير دادئ انا دممرنام بشكا من حلاق للليل را قومدادئ طول فتل کا بيوتهم ندا كورونا دادئر <coughs> خوابیتن رنگ شوی بیما ظلمو په رو د ظلم چاچی ظلمو کو حق پرست را نامی شبه کلی تباکی گی کلی گی. ترسو چی توبو نباسی اگر کرونو اللہ اللہ علان کلل این نفی ذالک اللہ آیا یقینا پدی کدلائی لیا قوم لرا چکوی گی وانجین اللذین اخلاس کل منگا کسان چی ایمان را ولی دی وکانو یتقون دی پریزگار اولود علیہ سلام اس قال لقومی کلی چیف پل قوم تا اتا تون الفائشه دایرات دگه بهای تا وان توندو سرونو تاسو ویني شدا بهایدا ااینا کومن تا تون رجاله اتا سرات لګه وې سره وتا شهواتن بغیر د خزونه بل انتم قوم منتجهلون مل کی تاسو قومه دنا پوې کارونه کوي پماکان جواب قومین نو جواب د قوم ندو الا ان قالو مگر داجی اخریجو علاد لوتين عبسئ في الوط والا من قرية كمد قلس تا سنائن هم اونا سنية تطهرون يقنن دا سخلق دي زاننا تا پاك پاك دا پاك وزبرگان دي را غلل دي فانجينا اخلاص منك دلرا وحل دا إلا مراتهم ورخزه دا قدرناها قد من الغابرين اندازة كدو منك دلرا دا پاديشون ونبازات كي وانطرنا لهم مترا متورا وروا پدي بان منگا وروا اللقانو پساء متور المنظرين نو بد دی وقت باران دیر اولیشو کامی پیواری دل کرد قومی لوت را زیرو زبر آن آن آن خدا ونگی که هنگا می سار کرد قومی لوت را زیرو زبر آن آن اللہ چه قومی لوت را زیرو زبر کم دسا هر پا وقتی قول الحمدول اللہ او یا لائق دستان دی اللہ و سلامون علا عباده اللذین استفا سلام دی پا بندیانو د الله کسانو چې چی جنشوی ا الله خیرنما یشریکون ای الله ور دے دا سناشیدی ستور کې الله سلام ورته وای رازا با با وینول شل نشو راځي مو نن شل کوه مساله دې ذکر او شلیک ورسره ور راځه شله مچی پاره وایو بیا خبره به شل کو اول ورځ باندې مو ته تقریر کې دا باندې کې چې دا اول ورځ نه زانا الله یا علامه جوړه کی او روح یې او دا زانا جوڑ بز پنچ دا جوړ کیږي د ام زو پنځ پیر کې لګی ايمان څنګه چاله د ټول تابعدار ناش دي د سی و ماتا کلی کې تابعدار ناش تي نه نه تا کله آی کی بیان شوی نه آی کی په اول نه لوټ سپیکر ته نه کینی <تصف Después> یو چي اتفاق لګو کی چې موږ درس کوا تبه دې رورو کار شروع کی رورو د بنیاد نشی کار کې نو بنیاد د سړي بنیاد دوباسي خان دا په دمه د م باندې کې لګ لګوي کې اول اورز بل انسان سره مشر کې نولې د کلی ګډا وري کې نولې ا بډا چې داغو پاکي کې روغ چليږي او خلک دا ولې حاصل کې اومخي کوي ناغه بزانس سره کې نه هغه ته بابا راځه شل کوي نه نجومات ګډ کې بناسي او د دلایل به شورو کې امن خلق السماواد ولاردا ایسو دی غزا چی پیدای که اسمانو نوزمکی وانزل لکم من سما ایمان راوری تاسل را تا داسمان نوبا فانبتنا بیهی حدا ای غزا من پری بانی باچی خواون نتازگئی ما کان لکم انتون می نری پاکن مناسب تاسل را نشتی اختیار تاسل را چی زرغن کری ونردی اول او رزبانی بوای بابا داسم چا پیدا کری دا بادانو نسوگ ورهی دا باغچی چا زرغون کردی دی دا دی اختیار د چه شتا دی بویی چه نا دا, دا اختیار د چه نشتند دا چه دی, دی بویی دا اللہ وای خوا ایلا هم و اللہ ایا اللہ بل سوشتا چه رای کردی دا سی یا دا غوی پاک کرد زنیا دا نو دی بوی بچی ها دا د پلانې خوی خوې چې پلانې د تبيزي مواردې دا پلانې خو د زیري مواردې دا پلانې خو زی د سرخوږی مواردې پلانې ځان د ټیټر راخ کلي وی نو ته به جواب کې بلهم قوم یادلون بلکې دا یو قوم دی خلک برابر دی د الله سره دا وی دا ولي ورته ته دې یو آیات خو تفصیلو کو په دی طریقه باندې هغه او تا جواب تاو کو دا ورس دې سبا روانی بیان حتیم ځان سر یاد کا بیانی باباولی بی بابا رازا یو خواگی خبری یو سوکو زان سر بی کینی گوٹ کی جماعت کی ام من جالال اردا قرارا ایسو دیغا ذاتو چگرز ولی دزمکا ولالا و جال خلال آر و انکڑی پا مینری کی انحارا ولی و جالال حار و ایسی اگ اوی خیدی پا دی اوی خیری پمیند گرزوالی پمیند دو دریابونو کی پرده وی بابا دا زمکا چاو در غوره ولی دا پا دی که دا ولی چاو روانی کلی دی پا دی که دا گرون دا دریابونو پمینز کې را پرده چا را وستی دا دی بوی اللہ کنبچی تا تا پتنشتا وی خواه دا خودودی رو خواه که خبر اقلا بابا ایلاهم الله اللہ ایلا اللہ سرابل الاشتا دې ورچی دا مسله خو کې دا پلانې سابیا کو چې دا وخه شلت نورو ډوډۍ خوري او دا په پلانې ها داسې چغاتو غيغوستي دا هغه خدامسله نه کېږي چې تا وکړا دا یو از ته پوهې دا مسله تاس دکلا کړه نو جواب بل اکثرهم لا یعلمون بلکې زیاد نه پويږي زیاده علم نشته بابا اשי سابیا کان دي یبا خېر دی خلکو نه بیر څه خوړلی اکثر نه پوي پدریم اورز باندې بل تقریر ووکی بابا دیلی رازه بابا د کوتینه دیو رازه چیزو چاپی به مولا کې راثي خبر به مرته کې اما یجیب المصری زادہ او ایسو دې ازاده او چی قبول کيده جس پریشان دوا ازاده او کلا چې دوا غوړي ددنا وایک شی فو سو او لری کید تکلیف تاسوا بات کی وے بابا سڑے و یجعلوکم خلفا الارض او ګرځي تاسو هغه پتنه کوي و, کی و کی چاہتا والے کی بابا چې سره آجيږي په پریشاني او چې غل لات او چې غي ورته چې زمانه تکلیف لري کې او مالا ملکی بچاو را او ما خلاص کې نو دا غی چاته والي کې کې بابا په تکلیف کې چې غی چاته والي کې دی بو ی الله تک نه ته ته پتنشته بچیا و دا غزان من په یوस्ताना ا الہو ما اللہ ایدہ اللہ سره بوللی لاشتہ نو دی گوی بچیا دا پنځوس ورځې دورہ دی چوکړه لا نو دا یوازې تپو یشوی بس دا دومره غړ غړ خلک یې دوی نه پویږي بس دا, دا تا مسلص دکړه دا پنځې یوازې تا واغست دا نور خلک داسي غوان لوی شي توتانو پانی ویلی وي دي جواب قلیلما تذکرون غصه بنه کې نو بابا بابا تا تاسو کې نو ورته به د به الفاظو کې نکار به خراب کیږي الله قلیلما تذکرون لیک دی هغه چې په نخلي وی بابا ډیر لیک خلک چې هغه په نخلي ډیر لغو خلکو ذهنونه هغه کولا شي ډیر لغو خلکو ذهنونه هغه مسله واخلي او ډیر زیات چی هغه مسله ذهن نکولاوی کیدغو بل اورز باندې تقریر اما يهدیکوم فی ظلمادل بر ولبحری ایسوک دی غزا چې خود دینو کی دا استا پا تیرو دا وچولو انده کی ومی یرسلو ریا سوک را لیگی بادونا بچرن زیرے بین ید رحمتی مخید رحمت پلنا بابا دا تیرو کی روانی سارے لا ربان دی روانی یا په سمندر کې روانی جاست کی سور دی تور تیار دا لار دا تسوک خوی بابا دا زیری دا حواگانی یخیخ یخی سوک را لیگی دباره نومه کی هوغانې راشي وریا زی راشي دی بوی بچی تا پته نشتا نو خو الله کوي کنه په ځانه پویو باباستانا ا ما الله ا یا الله سرابل الاشتا بل ذمہ دار شته په دې کې سو مددگار شدا چې راشي هوغانې راولېږي او داسې وڅو لوندکی سره خلکو دلاري خوې دی بوی بچیا تا ته ګورل پته نشتا تو خلا ماشومی اوز اوس دی د مليانو سره ناستہ پاس تراله ما د ډیرو غټو غټو پیرانو خدمت کړی دی او هغه وی براتوی چې ګور پلانې په وسیله کې پیش کوا او د پلانې خبر لکې نو کسه د نروب شنو پلانې قبل لال شاد هغه طرف ته وو قدمه کید غو په امدادو کی او دا بو کیو دا بو کی ما غټو غټو مليانو سره پیرانو سره وختېر کړی ته اوس املا ګوټه شوی چنه او و خووی چې دا کولې شي کارو ټک پټک بابا دې جواب تعال الله ما یشریگون او چې دی الله داسنا چی سدار جوړي بابا یې غوسه کړې دهغه دې ذهن مشوش کړې ده ګډ وډ کړې ده پینځم ورځ باندې تقریر امایم داول خلقا ایسو دې رضا چې پیدا کی مخلوق سومه وي روو بیا به راوږرځي او مایرزقکم من السما ای ولر دې سوګر رزق در کوي دا اسمان او دځمکینا ای بابا دا مخلوق چا پیدا کړی دی دا مخلوق به چا واپس کیږي دا دبره دا ندارې زغ څو ګراليږي دځمکه باندې دارې زغ څو پیدا کړي دی بو ی الله ته نه ته پته بچیا وی بابا ما ته خپه ته لګی دوستا تارا ته وی پته راته لګی دا چې دا, دا خو الله کوي خلق ته پوسر نه کوم ا الله ایا اللہ سرابل مددگارشتا بس بابا غصا کی راگئی بینزو رازی تیری شوی غصا کی راگئی او در اگر مولیان در پسی راوالام تداسی پویا نشوی سم نشوی مولیان در پسی پلک ساد کی بلا بلاشی مولیان راجم اشوی غصت یوازی و لالی بابا ام دا اگوی سر راگئی اگوی چکل خبرشو رکی نستا جواب دا مولیان په منس کدائی قل اعذ برهانكم ان كنتم صادقين وراولې دلیل تاسو غتا زریشتي نه ای سو بری ویلي پینځه ځله پینځه ځلې وی ايله اللهم الله ايله پیر پینځه ځلا دا پینځه تقریر دی او بیا پتاوانی مشکلات جوړیږي مشکلات درترلل پدې مساله کې تباله نه تانګه اړه لري مضبوطي قل لا یال مومن في سماوات و الارض الغيب الا الله قران دته ترتیب خي قران چل د مسلې خي و یا نه ګويږي د قران نه بغاټ استاد بل څنګه پېدا شي د قران نو بهتر کتاب کم پېدا شي پیدا پېرا دی استاد قران بهترین استاد دی د تا ته د مسلې چل دې طاقت د دشمن د راسملولو چلخی قُل لَآيَلامُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْرَ اللَّهِ وَأَنَّ بُوګيږي با اڅو چې برې دي او ښکته پپټو باندې إِلَ اللَّه مګر اللَّه يَوْلَ لَاتَار سپتادا وَمَايَشُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ پتن لګي چې کله پورته شي بلې دارا کېلمو بلکي برباد علم دې په آخرت کې بل هم فی شکن بلکی دوی پشکی ردینا بلکی دوی دوی دوی نولان دی وقال اللذین کفر ویا کسان چی کافر دی ایزا کننا ترابا کل اجیشو منگا خاورې او آباؤنا یا مشران زمنگا انا لم اخرجون ایا منگ برای استیشو لقد ویدنا هازا پتای سر وادشی منسر دا نحن منسر و آباؤنا زمنگ مشران سر من قبل و پخوا این هازا اللہ ساتیر نیت امر د تیسې دلمبانو اتهوال ابا شبهه د مشرکینو قل سير ور دوا وګر دای پزمه کیږي وګورئ شان جام د مجرمانو ولا تزن علی مخ پکې یا دی باندي کدی حلایشه پکېګه بما ولا تكن فی ذیق مما یمکرون مکیګه پتن سیاکی داسنا جریت دیرونه کوي او یقولون ما ذال وعد وایږي کله وی دا وعده ان کنتم ساریقین کدا سرشتی نیئی قلاصا ایکو نردف لکم وردو ایشای چیشی در پسی تاس و پسی بعض اللذی بازی غازاب تستاجلون چی پتلواری غواری و این رب کابی شکر افستال ازو فضلین خاوند محر بانی دے علن ناسی پخلق بانی ولیکن اکثرهم لا اشکرون لیکن زیاد دینا شکر نوباسی وَيَنَرَ ابْقَايَ إِنَّنَا نَسْتَخْمَكَ مَخَابُئَكِ مَا تُقِنُّ سُدُورُهُمْ آجِ پټې سینه دې وَمَا يُلِنُونَ آجِ خَارَگَي وَمَا مِنْ دَابَ مَغَائِبَتِ النَّشْتَيُ پټې دُنکې باروخ کتا إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين مَغَرَاټُل پېلم د الله کی ذکرآرا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقِنَنَدَا قُرآن, قرآن يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَيَان اكثر اللذيذ يطغى هم فيه التليفون چې دی باکی اختلاف کوي وانه له دو رحما یقینا دا قران توفيق کې ور رحمتونو رحمت دی للمؤمن مؤمن الله جنات بولور کی ان ربک یقینا نصایق دی بینهم فیصله وکي په منځ دی کی به حکم یې بقبل حکم باندې او الله غالب وي دی فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ زَانُ صْبَارَ پَاللہ بانی إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ يَقِينَن تَپ ہق کاربانی إِنَّكَ لَا دُسْمے الْمَوْتَا یَقِينَن تنشورا ولے مونوتا وَلَا, ولا تُسْمے اُسُمَ دُعا نشورا ولے کونتا آواز اِذا وَلَوْ مُدبِرین کلہ چوغزہ شاکا وونکی چکلہ آقا جوان دے پگو گنوں کون لے اوتا تے شاکڑا تا جوان دے نمڑے بیسوا وری وما انت بهادلومی نتیلارخذون کې اړونتا انځلاله د هیند ګمراهې د دې ان توسمعو نشورولې اولاد توسمعو ویلې نه فرید اسماع یو کرا چې اسماع نه فریدا نو سما بخله باندې نه پښوا سما بغیر د اسمانه ناراضي الله ته اسمانه شکایت وکولې نو سما د کی میرالا ان توسمعو الا مؤمن اسماع د الله کار دې اور اول بلتا د الله کار دې پیغمبر چاته اورول نشي کوله ان دسمو الا ما يؤمنو ته نشي اورولای مگر اجازه دا جيمان لريزم پاتونو دوی قاله دي و اذا وقع القول عليهم كلا شرشی عذاب پريباني اخرجنا لهم دابته من الارض دي راو باسم دي لرا یو هیوان دز میکنا یو جو انده دز میکنا تو کلمهم خبریو کوي دیسرا زمون استاد فرمایل وی مولانا سید عبدالرحمن الله له د دینه مراد د دا دابهت الارن عمر رضی الله انو مراد اصلي چاغه پراغه زلیل او رسوای کولی يهودو ان الناس کان بهاتنا لايقنون چې ویشه که خلک زمون په اذنو بي یقینو او يوما عشره و يوما عشرو, عشرو من كل امه تن یادګا اورزو چې جو مکو په هدا لري دلی نافوجن یو ټولګي ممنتا جانا یو کذیو بیا تینا چې درو وای زموږ پادونو په موږ زاون نو دوی با سپ سپلېشي حتا تر دې او کلا چې راشي قالا کذبتم عبو یالله آیا درو ویلی تاسو ما پا پایوږو ولم ته دو به علم اهاتن وکړ تاسو په دې باندېلم تاسو وی په او قران ته تاسو غلطی ویلی چې دا غلط دی دا دی او کله کله باندې ویچم مناسب چي دي نو دا مساله غلطي کوي ولې تا علم کړي چې څهي او غلطه مساله پیجنې سو اما زا كون دمتاملون داميانشي نو دا ها نو مور په ګډه کې مفتيان شي وي چې کله دنیا ترای شي ندي يا فتي بډيري خلګي ناپلانې مل اخرې ناپلانې غلط ته لګا تا څه پته ده چې ناشي اور سرني پاسې دي له اور سرني تا څه د غلط څه پته لګي علم وینشتہ اما ځکه تعملون تم تاسو نوسو دنیا کې سری هغه تاسه کول دنیا کې اوه خلقو راغې و نه دا زابلې په دی باندې به ما ظلمو پاس باندې ظلمم کړې فوم لا ينتقون دې خبرې نه علم عالمي روايه نګوري اننا جالنا ليلى وشكى اگر ظلمي د شپه ali اسنو فيه چارام کې نه حرام سر او رز د لیدو ان فِي ذَلِكَ یقین پرې کې خ مخاضلهیا قله چیمان لري و وَيَوْمَ مفهفی فِي کله چې بک د هشپې لږې پهفض یا منې سواې ومان فلار پهیرهشي چې بر یخکته الله منشاه الله مګه سوچ کې پهذبانې رکله وهی ته مرو مر مرسحاب دا بروانی پشان دلو دا بروانی پشان دلو دوری یی دا چاروان کیری دا, چار کی دا غرونا بروانی ها دا غرونا خو سکلګ دی قوالای روان می پشان دلو دوری یی باج بېمانه با غدای تراز کی ویرا دا واکې ذکر کوله درو چې په کا ورگی کی خو نه وی ها دا مخې پخپل راوړلې ده انور تا دا خدای الله خو خدا چې الله یې را لای الله جامید غوونه او لا غوونه چې روانینو سو دیو درې دا وریا دې الله روانې کړې دې سو دیو در ځا دا خدای الله قانون دی سن الله الزی یقنا کول شي جوړو الله هغه چې مضبوط کړی لري شی نو خبيرون بما تفعلون دا الله خبردار دی پاس سبا شي تاسو یې کوي هغه مو تری شي نو هغه اخی چې تیر ازوګه مزله نور زان نه پويږي دا الله قدرتونو کې سوچنه کې چې الله قدرت سره دا الله قدرتونه هغه ډیر دی مرغان ا خبري نشي کولای خو چې الله سليمان عليه السلام ته گویاګل نو سليمان عليه السلام سره څنګه خبري کې سليمان عليه السلام به پويږي حضرت صہیب رضي الله تعالی انو چې نبيه عليه الصلاه والسلام هغه ورکړه مسعب بن الله تعالی انو قاریانو کې ورکړه دي او دا کافیر یو مشر و, و جليو مصیبن عمر رضی الله تعالی عنہ دا هغه کافیرو زامن للاسکی وراره او مصیبن عمر رضی الله تعالی عنہ دعا وکړه چې الله زما سر د دینه محفوظ وساتي چې کله مصیبن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کړه الله مچي را وستي چې دوی کله سر پرې کولول لরালل مچي الله را وستي او داغه چار چارې را تا شو هغه کافیرو ته نشو نږدې کېږي سری مشر علی دشپی الله بارانو کو د مسدنیو میرو زلاله تعالی نو هغه بدن هغه سیله چرته دفن کو خزه یک بهترین ځای کې دفن کو اوه کافر له پلاس ورنکو دا هو غیره نبیه نشو دا خدای قدرت نه ني موطریزه صرف زویه کوي منجا عبد الحسنتی چاچرا توبل پني کوي باندې فالو خيره من هدا له وی غره دینه او هم من فزای یوم اذین امنون چلاله بستنا اسمنون درولې ولیدغه نشي کوله مخراړه ولې نشې دبل دا غو د الله قدرتونی ني دا الله قدرتونه نه مېني دا زي بيمان سره واسي کې واهم من فزا يومئ ذن امنون دي بارک اب غو حد د غو رزينا پامن باندې وا من جا ابي سييتي چا چرات لوکل پشير باندې پكو بتجو فين نار سنګون بغرزول شي مخوناده دي پور کې هل تجونا بدلني شور کولې الا ما كنتن تعملون مګر دا سه عملم کړي وې انما عمرت وبيش کوم شی ماتا ان ابود رب هذه البلد التي الذي عبادتكم رب هذه كلي اغا هر ما چیز من کړه دي لرا داینه چې ابودو هذه البلد التي بلکی رب هذه البلد التي د بیت الله عبادت نکېږي عبادت درپ کیږي وله كل ومیر ته ماته حکم شوی نه کو نہ مین المسلمین جي شمن غاړي خودونکو نه الله تا وان اضل القران ماته حکم شوی چي لولم القران دا حکم راته الله کړې پي بعده ته حکم کړې وي پدې راته حکم کړې چې مسلمان شه پدې راته حکم کړې چې قران لولا پمنه هداف اين نه ما يهتدي لن سيد پیغمبري پعل صلى الله عليه وسلم ژوند نبوت دا رسالت هغه ټول قران اگر تول قران بیان کرے فضل اعمال نبی اسلام نے بھی بیان کرے صحابہ نے بھی بیان کرے فمن احتراف ان ما یہتدی لنفس قران پر خود فضل اعمال لے زور کر من فضل اعمال خلاف نہ کہو اے کسی حدیث میں سٹم اے قران یا تونم سٹم قرآن باندوچت نہ وے قرآن باندوچت درجہ نشتا قرآن چ کم تفسیر دے نو پاغي باندے بل کتاب شرح دے پاس نہ شکی ومن احترافه نمایه هدلی نسی زما یو استاد مولانا عبدالرحمن پېښوري داغی نما اوریدلوی شیخ القران نور نو الله مرقدهو هغه دومره بهترین او پاک انسانو چې هغه ما پخپل لیدلې و هغه ورسره قران ویلې یما پکپله شی ول قران رحمت الله علی لی د مارس دورې وی کړی دی ما چې تنه وی لی چې پکم ریل باندې پړی تخت باندې چې قران کې خوده شی پړی باندې شیخ رحمت الله علی چې تخت په پاسه نه داړولی اودی تختې په چېر تختم نه د مخامخ کړی دا سي ادبناک انسان زکه الله غته د قران خدمت نصیب کړو نن منګه کې د جمعه ادب نشتا پکم تخت باندې چې قران دغه ادب نشتا صبح منتظرونه کې د علم او ادب راشي دا خود قران په ادب باندې کم سيزه ته چې یو چا قدر کین او هغه د چا مخه کې چا سره چې دوستي کین او د چا د مخه به کې د کبا چې په نظر ګوري خو د دی وژنې چې دا غسړي سره وستا دوستي وی کنه دا غوښت پهلوانه ته چې په نظر باندې ګوري خو دی وژنې چې دا غسړي سره دوستي دی کنه نو چې د قران د کمسي سره نسبت ته دا غي کې هغه تخته چې په کمه تخته پروت تي. که په کوم تاکي پروتي راغتاخ ومددوقدر کې کوم استاد یې راغیمقدر کې نو چې دا قدر پم کې نشته مونږه به علم راشيده قرآن دا خو چې کله ادب چا کې راغی ماغه ته الله علم نه قران ورکی نو چې قران تاسومره ادبناک دی سمره عزت مند دی د دې چې کوم تفسیر دی او کوم شرحه لا نو دا غي د شرح بم ډیر قدر کې د قران د شرح د پاسو بل کتابم بیان نشي کې خو وَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يحتدي او لِنَفْسِهِ وَتَعْلِيمُ الْمُتَعَلِّمِ كَذَا آدَاب ډېر خولي ذکر کوي بیا فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ چا شهادات وَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَعَغْسُ گُچلارې مونږ دا يَقِينَن بَدَلَ هِداَت دَذَ زَانَ رَدا او مَنْ زَلَّا سُچِ شو فَقُولُوا يَا إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ بِشَكَزَيَرُونَ كِيمَا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَهُوَ لَائِقُ بِاسْتِعَانَةِ اللَّهِ سَيُرِي گون زره چوبخې تاسه یادي د لایل خل پتاریفو نا او وبي جنې دلرا و ما ربک انی رب ستا بی غافلنا دا سنا چې تاسو کوئ سورۃ دوما صلی کولین یو عالم الغیب یو لاد او پدې تو واقعي ذکر کولې او خبر نشد امص سلیمان خبر نشو د مملکت د او بلا مسلا پاگی دو واقعات چه سلامتیاو بچاو زورکوم اوگو رسول علیہ اغلا سلامتیاو بچاو ماور کرے دے لود اغلا بچاو ماور کرے دے علیہم السلام سورت قصص ترتیب کی اتشتم نمبر دے رسول دے سورت نا نزول کې یو حکم په افغانستان دی روستو د سورۃ النمل نازل شوه دی رب د دې سورۃ د مخ کی سراب وګڼو وجبان دی یو هر کلا چې مخ کی نفی دیل می غیب اکلا السلام نا پا مملکت دا او د موسی علیہ السلام نا ندلتا دا موسی علیہ السلام نا نفی دیل می غیب کئی چه دا مرگ انتظامی او پتا ورتا دیو جنا ور پسيه راوړو بلواجا ما کي صورت کي وي 92 نمبر يا دي وان عدل القران ما ته حکم شوي ندی سورت کی آیت نمبر انچاس کی فرمائی قُل فاتو بِكِتَابِ مِنْ عِمْدِ اللَّهِ هُوَ اَحْدَى مِنْهُمَا عَتَّبِهُو دیر دا ہداعت والے کتاب راولا دا دینا چیزی اوما نما دیو جناب ورپسی اے یا مخ کی صورت کیوی اتیایمات کی انکالات اسمع الموتہ پیغمبران تم مرو تا اور ال نشی کولے نو دی صورت کی چپنا یات دی بوئی تهداد نشکولې دیو جنا ورپسیه راغلو امتیازات د صورتو دا صورت ممتاز ده د نورو مزدوری اغېستو د موسی عليه السلام دارنگی دا سرت منتاز دے دنورونا فسوک دا موسیٰ علیہ السلام بانی قبطیلا دارنگی دا سرت منتاز دے دنورونا پادوا حیانا کو جینکو چی دا شویب علیہ السلام لونوی او دا وی پګړو سراول باندې داواده صورت دا تڅه سلام به علیہ السلام ته علیہ السلام حاصله صورت دا صورت و اول حساد آد نمبر تری آلیس پورے پدی کی تفصیلی حالت دو موسیٰ علیہ السلام بذکر کئی ویم حساد آخر پورے او پدی کی اس بات در رسالتو او مقاسد اربا اول شپک ایاتونا بطور تمہید یعنی راتن کی مضمون تلار سمئی تو آسین نیم تلک آیاتو الكتاب المبین دا آیات دناده کتاب کاردی ندلع لیکال علمتا بانده من نبائی د خبر د موسی علی السلام او د فرعوننا بل حق بریشتاله قوم یومنو یمنو قوم د پارا چی ما لې دی د فرعون نوم ولید داغه د پلا نومو مسحابه داغه د پلا نومو ریان خو د مصر بادشاہ ته فرعون وی لکه پاکستان بادشاہ ته صدر وی ان فرعون یقینا فرعون لا فی الارض سرګه شي ګریو واپس نه کیږي و جعل اهل اشیاء ګرځولی او اهل د اړې دلې دلې دا نه په یا با قوم دلې دلې کی د دې لپاره چې باچی پیو کی د انګريزانو دا اصول دي چې قوم او حکومت و او جنگوا او باچی پیو کا دا د انګریز اصول دي نه نه ملکی ان جی او ز په جامعه کې خلق راوکل خل ځان ان جی او اگه کار که او دا مختلف تنظیمون ها سخزی دی و سسوی وڈ روان دی گورم دی گدن پکی روان دی و گدانم پکی روان دی اگه آرسی و شرمول اگه دی اینجی اوزو دی خزو مشرا دی مشرب خزا دا اگه دی طول و خزو مشرا دا اگه پکی قتل هسته مدا پا دی ملکی خوارکلل داد دا بالی غانو جینکو اسکول لی بالی غانو جینکو که دا بالی غانو گڑو اسکول لی گڑی دیو گڑان بور ترازی اینا فیراونا یقنان فیراونا علا فیلار دی سر کشی گڑی پزنکا کی وجا لحلاشی آگر زولی دا حل دنی ڈالی ڈالی یستد ایفو پدا سی حال کی چکنزور اگرنلا تو آئی فتن یودالا من هم دا دینا چې دین او سينما جوړېدې سکول په نوم باندې او که سبه دی جوړې، دا چې کورونام بګشته چې سينما غانې یو زبېحو اب نا او ملالایزا باندې دځې وي وېستہی نساء او مأم ژوندې بریدي لونا د دین نه هو کان منل موسیدین یقینا نو دې ته په و نوریدو موږ را د چهسانو ګو پاکه سانو استودې فوشې کنزوري ګنلې شو پس مګکی و انا جالهما ایمتن اوګرزم دیلارا مشراونو نه جا له مول واری سینا اوګرزم دیلارا غیسن کی د ملک میسر و نو مکن لاو فلارد زه ورکو دیلارا پسنه کی نو هامانا خیو فراو نو هامانو لخر دیته دینا ما کان یا زرونا چی دیت یری چا اقتدار او اجتار دلال او زریلو شو او غی ولیدل واه ه نا الهو می موسی زڑکی می واج چولا مور دو موسیٰ علیہ السلام دا خبر آن ارزی ہی چی پی ورگد لرام دی آیات کی دو آوامی رو دو نواہی یو عمر ارزی ہی چی پی ورگد لرام فیضا خیب دیا لیکل آچی ری فالقی ہی فلیا میو د لرپدری آپ کی فالقی دا بل امر و لا تخافی مهاریگا و لا دا خفا ان را دوهو ایلے که بشه کامنگ را گرزو دل را تاتا و جائلوهو من المرسلین گرزو ان کیو دل را دلیگلیشونا فالتا قطعو آل و فیرون فیرون یانو لی اکونا لهم ادو هوا حزنا لی پارا چه انجام داشی چشی دیل را دشمن او غم ان پ ی ک نن کیرلهکار دوړو خدا کار وقاله <سؤال> تم را حت فرراونه او ض د فرراونه غه نیلنی والله <سؤال> کو ی خونکې بشي زما د سرګو ستا د سر و خو فرراون تهوی استاد ستا د سر و یونکې د زما سرګونه دی نو ببی سییت الله ایمان نصب کو پراون ته نصب نهشه ځکه هغې د الله اداب کو او سرګه په خوګې شو د بیبي بی آسیې نو الله ورته ایمان نصیب کړي د دین اریاوسیستا د دین شاعر الله کې اریاوسیست چې کوم راوي دا هغه چې د ادب وګ نو الله ورته ایمان نصیب کړي الله ورته پکور کې عالم پیدا کړي الله ورته زدمن کړي هغه ک جمعه ته کاغه مدرسه ده کاغه کتاب ده کاغه طالب ده ها چې د دې قدر وکړو نو الله ورته علم نصیب کړي پکور کې لا تذلوا موجن دلرا اسایان فانا شایچ پیدرا کی مونتا او نا تغذوا ولدا یاونی سود دلرا اولاد ووم لای شروع نو دی دی تاسیم پتا نشتا فاز واز بها فواد م موسی او غر지도 سره د امور د موسی سلام السلام فارغا فارغا یسو معنی دی یو ماناک لاک دې مانا فارغاً من الحزن من کل شئ الا من موسی فارغ د هر شي نه مگر د موسی علی السلام نه نو د موسی علی السلام ځل کی د موسی علی السلام غمی پزړ کیو چې څه جل به ورسره کیږي بلا مانا فارغاً من الحزن فارغ د غم نه الله ولزر مضبوط کو ان قاعده نېږي او اله تو دی بهي چې زه هر کړه و د لولار رب اتنا کچې رنګ پټای نه وی لګولیا لعل عقل بیا پزړ تدې باندې د دې باندې لته کو نه مینه المؤمنین دې لپاره وقالت بیوختی هی وی خور ردا قصي عزت پسې په با صورت به با کولاږي به دې صندوق د جنوب اندالخنا صندوق کې بنکړې موسی عليه السلام او صندوق کې چې کله باندې کو ماغې بیا دریاط تا اکم سره چه او ابراتو ویزه زمان او پیران تا خبر اکو ما چه داستی او معشوم نی او ما صندوقی بند کرده دی زنانه بی چه کلو خبری شروع کرده در دربار در بار که چارا بشو آغی برا پیران بایوی او باسه در چارا در کمیره غیلی باسه چه بار براود بیا بیس همی خبری کولی چه بیا بار اگه بیا چاراو خبری نشو کولی ایوی دالی وانه تا تاثر اپر خود بیا بیا را اوخن بیا و سملاگی او نو تو به اوخ کلا چی بیا بن کوم اوا صندوقی غرزولې دریاط تا اغه بورتدار خنا قتل موسی علی السلام خورو و هم لا یشورون ودین پیدل و حرمنا ل اهل مراضیه بنګری منګا پدبانی پیدنور خوزو من قبلو بخوا فقالت نو ویدي خور د موسی علی السلام حال ادنو کومې خو دنو کوم تاسو دا از آهل بیتین پا یکور والا یک فلو نو چیزی موار بشیده ده لکن تا صلاح هم له ناسیونه آدی او باده ده خیر خواهی او پای ورلان پای از دادن نور خودو ناغیفتل زمان استاذ فرمایل امام الحرمین اگه چه با کلا درس که نو توکانه بیاسی توکه توکانه بی توکه پا درس که نیچا دی تا پوستو که وی جی تازا تو قیده سی درس کی نهار تیر پیز اثر دی چی دا کمی زنانه پیز خوڑی لی اغا اثر بتا کی رزی زما پلار چی کل ملکی دن واسیتیو زما مور تا چی دل د دا دخط تربیتو که او دل دا نور خوزو پی ورنکی پتا نیلی که نور خوزو چر تا حرام نیو خوڑی غلط اثر نش اونې شي په د باندې خان یو راځي زم ماشوم ما, کې پروت ما مور مې نه وا گاونډيانو کتلې وا د گاون یو زنان را را ما چې جلال څرمي والی وګه وبو ما زنان زغې کې واغستم او سینی دی واچولم نو هغه زنان عادت دارې چې هغه توکانې دا سې د کیو طرف باندې هغه اثر ما کې راغلی وی دارا بو دایو طریقاوان چی داغی با کم بچه او شو ناغا بے باندو خوزو تاوالا که دیرسو پیدو دا پارا یو پیدو پاکی داوا چوویس امکار کهی ما شما نمبا بملو بوی او پای با مولور کهی دویم دا چی دا باندو خوزو نا جبا خیادیگی باندو کی جبا خیادیگی خاریه کې خو ار قسمه جبای پارسی دا اردو دا انګریزی دا ار قسمه جبای ب یاوځه وال د پارسی بانان او پښتوانو سیدل یو پوله امیز کیو خو پارسی بل خو پښتوانو د میانس کی په کیسه خلک او سیدل ناغې بکله پارسی بانان وسره وکلو پښتوانو سره نوغه جبه نه پښتو سمز پارسیز پارسی زګران هانه یو سره بلار روانو نو ده ورته وی ویلکه د پټی پمنس کی چې د پولي سر لارا پټی پمنس کی چر امراوی څنګه په هغه میز نه مووبوک بدې را وړم نو پوښتوم غاډه وړا پارڅیم غاډه وړا وېسله د پټی مې اس ګرانی پوله باندې لار ده کنه په دې کې زہ نو نه پوښتوس دا غو نه پارڅیز د ګړچې غاډ وړکل نو باندې کی چې باخ یادیږي د چې بیسفاوې بل خبره زادہ چېر باندې خوراک صفاوې د خارې خوراکونه اکثر ګنده وي خارې کې بازار کې چې خوراک کې نو دا ګندو نه وېټول لاز با دو سڑی گندوی اکم سڑی چیز تا پلیٹا چایی آسو با گندوی دا دونی با پی لگی مچان با پی بڑنی او دیبا چمچ بی اخلی تا نیو لی او خوراک با کئی علکه که بازار که خوراک هم که انو لگ دا دیتا خوکی نا پا خوراک خوکا که نا نا دا باندو خوراک پاکی دا سو پیدو دا پارا بے باندو تا دا ما شمان لگل چه جبم تیز دګیو خوراکونه امپاکین موسی علی السلام د نور خود په نا غسل یا پلوونه او چې د موار بشیدا او دی ور د خیر خوای پر عدد نا وی لا امه واپس مګ د لرا مور د دا کې د قرای نو حاضر د پاره شیخ رجسٹر کې دا وی ولا تهزن او خپنشی ول تعالی ما بویشی نو د الله حقون چې وشکا دا د لاریشتیا وا ولیکن هم لا علمون لیکن زیادت دین نه پویږي ولمما بلاغ شو دوه ورګلا چور سي د مضبوط یاد عمرتا واستوا برابر برشه بانده مونوباندی اته نا حکم واهلمہ ورکرمه ده تاکل من دی په یان منګ استوا لارش برابر دی پخپل سلطنت باندي مې استوا لو غوي ماندل د کس کې استوا ها ویرا کې حدیث استوا سمانه کې برابر شو بانده مونوباندی کذال وکذال کانل محسنین دارنګ په بلور ودخل المدينه دا لال خاريط الله نه غفلتن په وخت نه خبري کي من اهل هدا اهل دين افو اجدفيار رجلين وي مونږ دل په دي کيږي د تن سياب په تلاني شي ځيږي کو ها دا من شيته د هدا او ها دا من دو هدا له د دشمن د زن او کي په بازار کې رسي خارييه کې ګرځي ټول خلک ګډي غرمه دا موسا عليه السلام دخل کو خلکو معلومات کې اداده نه خلکو کاری نیکان ګرځیو د خلکو خبر اخلي چې په څه حالت کې دي نو د واتان یې ولیدل په ځاګړې دي فاسته که اسه ولدي نو پر یادو ګرځه تاسو دې منشي دي چې دا ډلې د نوواله الالف الذي پاسری من ادو چې د دشمن د دنافوکه زو موسی سوګور کاغل را موسی عليه السلام فقزا لهي په سلام شو باغ باندې د مارته داغو په مرای کسان خته وایې څوک یې راوړ او بساته ودیو بیا قال وی موسیٰ علیہ السلام حاضر من عملی شیطان دا دا شیطان دا عمل نوے سشے نا ماچی سوکور کر دا دا شیطان عمل نه نا, نا دا جنگ ستاسو ستاس دا جنگ دا شیطان عمل لے انہو ادو مدل مبین یقینن دا گمراہ دے دشمن دے گمراہ که گمرا ان کے اس کارا قال ربی نی ظلمت نفسی وی موسیٰ علیہ السلام میرے بزماما کمی کرے دے خفل درجہ کی پښې پر دراوالي په ما باندې په غفر الله پر ډیرا وسته په د باندې امام رازي رحمت الله علیه دمانه کړی دا انه هو الغفور الرحیم یقیناند الله وبخونکی مهربانه وی قال رب بی یرب زما به مانان تعالی یا او سوه د عائشې باندې کړی لري په ما باندې ګور سړی ملک وینې مته را باندې وکړه خدا نه وکنا فلن اكو نا ظهرا للمجرمين چری باندې شمایم دادی د مجرمانو دغه شان بده مظلوم پره کومه فاس به مدی نهدي نوګرې د پخار ی کې خ په یریدونکې یا طرقب انتظارې کوو دلارې فزنل لین نااس پاصلی نه انستان سره چې م دا د غختی پرون تصری خو چې غی واللی دته پرونې چې کله امداد غفتی او چرا بیا په جګړه دی قاله له موساوی د دا مساال اسلام نه کلهغوي مین یقینته پریشا نښکارئ زما استادذ نجار قاسم الله دې مغفرت نصیب کړي آويبا درس کو ديزله را ور رسیدل انك لغوي مبين ويکه نن ته غوي لوی غوي دا معنی وکړه ا پریشان خکارا معنی وکړي انك لغوي مبين یکه نن ته مخا پریشان خکارای با دي سړې وی غا د جنگ جوړول وی نور دېس غم سره چې ځنګ نه کینو دا غنځان ځان ساته فعر اف لما ارادا انا ارادار کلا چې را دیو کړای یب د شپې لذي چاملو کې پاسړي باندې هوا دو الله ما چې دښمن دی دواړو کالیا موسی وی وی موسی توري دوی ته را دیکه ان تختولنی چې قتل کې مال راه کما قتل تنفسن بلامسی سنچی وجله یو نمس پرون دنا اهل سړی کارم دی دنا اهل ملګریو د بغیرته ملګری چې ته ودا په جنګون خلکو سره وکي هغه بستاله خلکو ته وې موسی عليه السلام پروند د په سربانه سړې مړکړې ونن ولا آل وی, وی خطا پرونه مې سړې وځېلون نن ما وجني ها داد نه اهله خلکو کاري د بیغیرت خلکو کار نر ملګري چی ناغه هر زه کې استاستر کی, کی بوښته تا و عزت منکې ان دوی دوی ته راځنه کې اله ان د ګو شي جب باران زورا ور فلار دی بزنه کې کومه دوري دوستای راغانه دا انت ګوناه شې منل مسلمین نسلای کوونکو نا وجاء رجل من اصل مدینہ راي وسړی د لری طرف د کلينا یساره منډي والی لری طرف د او د غریب سړی دا اكو اکثر د کلينا له یو طرف طيباندی کې لری وی قال وی یا موسی اے موسی ان الملها بشکو زیران یات میرون مشوره کوي داتا او نر سړی له ناراضي دله سړی له دلا ګان راځي چې ملزان لو هغه له ملزان واله راځي سوچ چې را قران درس کوي هغه له قران واله راځي موسی عليه السلام درځون لارواني یا د میرونا بيګه مشوره کوي داتا لیک بلوګه چې قتل کی دال را فخر او جو زایني لك من الناسین يقین ذات تعالی له خير خوانونه فخرج منها وذکری لنا خائف يريدن کې یا ترقب و انتظاری چې چی سوک برا تا لا رو کې زکر خلک کے پیران خلقی نویلی چی ستایس غزوی اشازادا چی کمو آتا چی چا تزوی ویلیو اگا خو مصرح مل کلی دی قال ربی وی رب زمان نجین اخلاص میکی من القومی زوالی من قن ظالمان ننان ولما توجه ارکلا چی مخیقت القام دینا په طلب دم دیان باندی قال آسا ربی وی شاید چې رب زمان ایه دینی هی دا حدو کی ما داسو غلارې او خیراتنی غیلار و لما وردار کل ما امدین او بود مدین شمال مشرق طرف دا منس کی لار دا او آغا طرف دا روانش موسیٰ علیہ السلام او مدین طرف تاو رسیدو وجد علی من انوی مندو پاغیبانیو طول گی مین اناسی دخل کنا یس خونچو بو کولی کول اصاروی او بکول گڑی بیزی ووجد من ذنيه ممرا ته نی وی موندا خوا دوینه دغه زی یو د یوینه مولیا د بلینمو سوریا د شیبل اسلام لونه وی ته زودان جواب سکول خپل غری قال ما وخت وګما وی موسی علی السلام سره لستاسو موسی علی السلام غتولګی د سړول لانلو اجنه کول را تاسو داسي ورته تاسو ولې ځان لو لاړی او غډی را پس کول خپل غډی را منی کولې خیانا کید د حیا معلومیږي دا خلکو نه غډه لري ودرولې د دې وجه نه چې کله غډی نږدې شي نبي اپ دې غړو کې د نور غړو میشرې کې شي نو پای کې ک خود یو کوسړینو غړو په بیا ګرځې خپل غړې پیرو باسي نو پای کې ډیرو نقصان هم بیا کیږي موږ هم حیانای کې د چراوینه خپل غډه لري ودرولیا چې نه چې د 200 زما غړي یو زیشي موسی اسلام او وی لراتو شو دنيکانو خلکو کارم دادې چې د مظلومانو تاسو همیشه د پاره کړې لري قال اذ عیدی دوه ولا نسقی منګه نووب کو وبوکول نکوهه تا تر یو سر ذرو رعا چوب کی شپن کی خپل غړی رعا د دې کی وقبره ولې دا ولې زکا د خیانای کی خوځي هغه چې اجنبی سړی سره خبرې کوي نو دا هغه فمره کوي خبرنخلی او خلک یې اوپرای شي خبره اون خليني مفاتې شې دي دا د خیاناکو خوځو کوي و ابونا شیخن کبیر او پلار زمونږه ابډاله ډیر هغه ګری نشي ساتلې د شعیب علی السلام لونه وین پس قاله ما وبکری دو لارم اویته اصلته ویلې نشي تاسو ما ویله کړو لاوی پر خندا وکړه اې دا موږ پدولس یو بوکرو با سودی په لوانم نه دی په یوازې باندې روبه سی هغه زر زر اوپر آتاوډه وګلې ګډي بکري وې ځای هو او وي مرداریانی پس قاله ما وبګری د واعنار اسمت والله الا ذللی بیا والدې سوریدان لا سوردی ډوډېنه دغړلې نه هر او بلاره باندې تلې وې لا سوردی ډوډېنه دغښتې دل تډوډېنه غواړي او کله چې ورس حاجر علی السلام نو ځی په غښتې و دا ولي زه غزان باندې نه کان خلک تکلیف دی خو چې ملګری در سرینو نو بیا وډوډې غواړي د خلکو نه وځی په و بیا غواړي چې راکی ملګری لا الازلی سوریته دا ربي رب السماي نیوی شکزه له ما انزل تاسه چې تار علی کلی ما لرا من خیر انده وروډه نا فقیر زه محتاج یم الله کې شیې مروډه را لای کی نران داسی چې د لوګي نمرې غچا تغغ نه کی الله ته فریاد کئ تموتل اسد فلغات جو ان ولهم زان تا کوله له غلاو از مری لاړه د لوګي مړشو اغا دګړو اغا غوخی هغه سپو غړلی سپو غیرت غیریت چته دی په جا هو احده همما رالیی او د رالی مثالله اسلام دی او د د دواللوونه تم شي لېیا تلل کوې په حیابان دي حالله د استلا دپاره داسې را روانانه تهېګې چې د اسپ د حیا په سببانې سرهلو په حیا کډه ک را روان ده حیانا کښ چې کله پهلاربانې روانې داغې پته لږي سری شو له مخله را شي نو دیال ته بهشاې اوډه دې تبودږي او انډ بګم چې آخو دلول کوئ بیا او سړیدل کوي او پی روانی د پاسه تم شيې یاهز رالهپیاباننددي قالت ان را ان بي یدووکان او د الفازګوره اووی د یقین پلار زما د کا بل تا له دا نووي چله قدل تهه شکار می در سره نه نووي زما پلار د خوړی دی. ل کار د دپاره چې بدله در کې تااله اجرماڅقیت لنا د مصورې دا سوچو بکړي دي منګ پهله ما جاور کله چې راته مثال اسلام ورې زمانه روستو راځم وکس سالی لق س سا بیانې که دته بیان شو به اسلام دی داې حاله قاله غور دوويله دخپ میریګه نهنجته منقومی زوالی منین خلاصشي د قمځ لمانونه قاله تهده اوما ووی او د دواړونه یا بې پلاره استستاجر هو مضورنی سر د ل تخواې مضورنی چې کو مضور ته میلاويیدنا ان خیره مانی ساجتا بشک وردا چانا چې مزدور نيسته او القوی الامین طاقتور مانا دار دی دا طاقتور خو پدی شي د دولسه کاسو موکا په یو کسره وباسي اماندار پدی شي په لار راتلون زمانا مخک را روانو زیرو ستکلم قال اینی زی کم ان اريد زرادتکم ان انکه ها کا چپنی قادر کم تا ته هدب یو یود دوالو لونو نه چې دادیالا انتا جورنی پدی خبره چې مزدوری والي زمانه سمانی هي جج دا مزدوری دا توقلونو بازی خلقوی چه خضا لونه خرسول دا جایز دي اور تا الونا خرسول جایز نی دی وی گوره کنا شیب علی اسلام موسا علی اسلام په مزدوری نی ولی لی پا مزدوری که ولی لور کرده دا نا نا دی الفاظ تا خیالو که آن تا جره نی چه تا زبان مزدوری واخلی مزدوری که والی نو بیا بخام خاص امزال لواده که نو نو چې واده کین نو بیا و مہر نو چې مزدوری دی هغه ستاسو نو چې مہر مقرره نو وبدا مزدوری دی هغه ستاسو نو پاره چې واده کین نو زبې لغ لور درکم سمانی هجج دا کولو نو مزدوری په ان 13 را په من هندې کان ک پره دکل لاس نو دا ستاره په انسان دی و ما اوریدو زیرا دونکو منا شو قالې ک اج سفیر عالم پدان ستای جی دونی زری چوبم ما ان شاء الله من الصالحین قال ذلك بینیوبه نکان وی موسی علیہ السلام دا پمین زمو استاد کینې تا دا لاندې خبرې د موسی علیہ السلام او خوښې شیب علیہ السلام هم کوي اي ملاجلې نه کوم یو دعا نیټو نا قضې ته چې ما پورا کړل فلا او دعا یا نه وی زیاته ما باندې مفسرین وحی بیا لسکاله موسی علیہ السلام تیر کړیو والله ولا ما نقلو وکیل او لا پاس چې وې ما زو وکیل ذمہ پلا ما قضا موسی العجلار کلاشی پورا کڑا موسی علیہ السلام نیټا وسارا کو بهلی خپل خپل بیبی انس ویلی دو من جان می دا تراد دو تور نا نار نو خپل کلی تر روان می وادی مو کو مزوری مو کلا قال علی فلا انتا ان خصوصے کین ان یا نسنا رابیش کما ولید ور لا علی ا دی کوم شاحیرا لون منها من دینا دینہ بخبر یو خبر ز کلا رانا رو کشی ویلا او یزو دینیا اسکر وټا منن ناری دور دو نه لا الله کوم تصلون خامخا چی گرم شي زکه یخ اشفو باران ورېدو لارم دی غلطه شي وام او بچیم د موسی علی السلام پیدا کیدو ولما تار کلا چرای زیتون نودی आवाज شو من شاتل واد ال ایمنی ذ طرف ادا کن خینافل بوقت المبارکتی پاکند د خیر کی من شجر دا ونینا ایه موسی ای موسی ای ای ای ان الله ویش ک زالای مرب د مخلوقات بیبی بی دی بادیشوا بچیم بادیش پنزوس کلا باد بیا لا بچی ملاقات شوی اغاز موسی علیہ السلام سرا او بیبی بی او فاتیو وام او اعلی بی بیبی دو چکلہ دورزی بیچادخ کارا کولن پلو داوی ہا د کھی لگا پلو ورتنخ کارا کو دورزی با داغین شپول تاوکڑے پای کی بناستا ود شپے مزل کو وان القیاس کا دا شغر زوام ساخ فلا فلا ما را ہر کلا چویلی دیم امسالرا تحت زخوزید اللہ کا نها جاننن کو یا کدا مارو نرے واللہ مدبران اگرزید شاک انکی ولم یعقب نواپس نشه یا موسیٰ اے موسیٰ حقبل رامخشا ولا تخب میریگا انکا من الامین یقین انتدامن والونی اسلو کیا دکا دنکا لاس پل فی جے بکا پت رکی تخرج راوزی باز بیضا اسپین من غیر سون بغیر تقلیبنا وزم ممیلے کا جو خزان سرا جناح کا لاسونا من الرحب دیارنا پهان کا بران ې او او دا وړه د لاستا می را بگذ رستانه الاف رانافرو ډلی كَانُوا قانو فَاسِقِينَ من فسیقین یکې ن نودي کو فاسقان کا لره بی به زما اننی قتلته من هم نفنشي ک وجلې د دی یو نام پهخ په ذریګمه یلوون چې مع به قتلکیوااخی هارونارو زما لسانن پهژبه کې فار سلو یا اوولګې د درمما سره ریان معین یوصد کونی چې زما تصدی کوکې ان یاخاب زییرری می کې بون چې ما در وجنین کې دکما خ داوی نه قلم کی دی کا ن دو د کاي زې چې مضبوطی به کممټستا بیاخی کا پهروستا بانې ونه جالوله ګماسلطانه او بګون تاسو لرا راغله با پهله ونه لکوم نهبر داد واړه تاسو نبر بر رسیدی بیا یا دین ازی لا شی زما بدلایل وان توما تاسو باندې تب کو تا ودار دې تاسو غالبای پلار ما جاء موسی ار کلا چرا دې ته موسی علیہ السلام زم کو دلایلو بیا دین کار او باندې قال یما حزا الا سیرن دا مگر جادو مفترند زانه جوګلې شوی و ما سمینا موږ دې ور دې لیدل رافیا باینن بیا باینن اولین و مشرانو زم ګل بانو کې وقال موسى وموسى عليه السلام رمز ما پویلې بمنجا ابل هدام واچوانی چراد لي غريبې رات باندې مين نهي د خپل تراب ومن تكون له عاقبت الدار ا سوچي يغ د پالا هنجان د اخرته انه لا يفله ظالم شان نه کوي ظالم وقال فرعون وفراعنه ايها الملو اي وزرانو ما علمت لكم نبين يوم يات اصل رحم من اله اند اله نا غيره بغیر زمانه